Lele en prua tané bona kusteninia muria fango poliki ibileni sala pero ara kustendo so gutigo ara vera kustendo so no aburuza santa pero maglanone bona fango ise sartu ta voilà tinki sandirea basterrak ba batekin tinken intzan batekin tinken intzan menan bona vaini uh, dinan siniana pundua zo ta derek derek erteko ertek, ertende mesala sar Aleksu Xeno da elitu guardiak, baina bon nik banitin pundiak hartiek antzinean, eta jare gehiago no difentzia, me bon ezkinen ez urhombiak uh, bi uh, pundu indifentzia gini makarrik. Eta, norsi nien ura? Hori da, Pascal Kaso, hori uh, zengo den zeko da, agamitzen uh, anitzuhtetan xapeldun uh, izan adena. Horsik uh, bere ofizioa zakurezten arzen da hori, uh, hori ahontu gure, gure onduan ahontu profesional bat da. Zeratida joan nintzen, bizten dena, baigurin ere salkatian antzan, eta bordeh uh, koliegin, etxe ezagura egin. Obrietian harekin jarekin joaitea, bordeh egin. Eta, shakur hori etxean azia duzu? Ba, txipian egosia eta gero etxean azia ba. Etxean, uh, etxean azia, ezia eta denak. Zazpi urtetu, oben-oben uh, ean, Uai, unta egoite buruz behiti joain. E, ono, egitzen zait, berze urte padea bizpairu behinen da, abena agian, lehen goza harra gehindait eta Ah, A me ka uste gertuaien sai duta gero hau estakit ez asturtut du on agian beste 234 urte ono hori ez dut ninguna